بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة ولا تكون من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يتفون والسلام على المور سرين وال الحمد للله رّ العالمين رشوي سب کې اللهَّ نستعيننو کا تث له ب ش کومونږ داز غواړوستانه او بخ نه غواړستانه دنی سبق کې وون مې نوبي کا وون مې دابا کا ونهته کې و نوح مه کا او ایمان راوڑو پتا بانده یقین ساتو پتا بانده ده کده خبره دیر اهم وا دیر ضروری خبره وا ده ایمان او ده یقین نو ده ده خبره دوباره او بار بار د دې ژوند کی دا د دې لپاره چې د ایمان دا خبره ډیره ضروري ده او ډیره اهم ده و نو امنو بیکاو ایمان را راوړ پتا یقین ساتو پتا باندې زګ چې دا یقین دې کله کله بدل را بدل شي یقین به زمونږ په الله ووي پالله را به لزت یقین به الله په ذاات دا الله به په دا, دا الله په تیز باندې وایي <coughs> یقین به زمونږ غوي کم مونږ په ایمان مفصل کی او پایمان پا مجمل کی کم تعلیم منګلا راکړی شو دی یقین کې بزمنګو راځي ګډوډوالې نه دي زکه د ایمان دا خبره بیا کلا بیا ب کې بیا ب کې بیا ب کې خبر دا عقیدې را کنا واک دې کی الله رب ال عزت بالکل گونجایش نه مڼي افسوس داو چې دمو سالین خلک خبر نو ایمان نو می صرف اورې دلو یو بل ته وې الله په ایمان خوشاله کړه یا یو ته څه خبره کوي وې زبا واست ایمان معلوم کومه غنا په دغه ایمان ایمان زه نور پته او د نشته چې د ایمان ته وي ایمان صرف په یو الله یقین کول <سؤال> صرف په ول الله یقین کول په هر مامل نو دا بار بار زکه وي شیطان خو په موږ زده لګیدل نه لګانا زمونږ یقین خراب او پجوان کی مختلف حالات رازی مختلف مسائل رازی مشکلات رازی غربت رازی مالی تنگی رازی بیماریان رازی پریشانیان رازی نو پده تولو کی بطره چه و نو میں نو کا لا زما مخکم پتا تا باندې یقینو اوسې توانیم یقین دی چې دا هرته چې کېږي ستا د طرف نه کېږي تا په عمر باندې کېږي تا په اجازت باندې کېږي دا به د مامیل مسلمان دا خبرې لیکن منګه زماں یقین زماں ایمان هغه نن څه محتاره ورته دي ته زمونږ دره نه پموي چېرته اوس تاسو خو بس خبر اکی جو ایمان دې او توحید دې او شرک رد دې نو څوک هم سبق مخه لراغې نه چې الله کړي دنو زموږ وې مګنا و نو امینو به قاعده زموږ سبق دې کنه دې اوس الله پاک سبق کی بار بار د ایمان او د یقین خبره کوي زبسته کوما یره خیر رضا ما یو زل کړي ده دا به کې پاتې کم نه چې الله کړي دا خو زه هتی وکا خلک بخپو وکا و نو امنو بکا ایمان راوډه پتا باندې یقین ساتو پتا باندې دا مطلب بهاره مامل کی هر موړ کې د ژوندۍ په هر وخت کې یا اللہ زمان یقین په پتا باندی زمان یقین با گردوڑی گی نو زمان یقین پچفال بانی جوڑ شی یا پخکر بان جوڑ شی یا پتار یا پتاویز باندی یا پتور کپڑا باندی چرا جوڑنده گڑی نا و نومنو بیکا یا الله منګ یقین ساتو پتا منګ یقین پتا باندې ساتو زمنګ یقین پتا باندې ده زمنګ باور څه پتا باندې ده زمنګ هر ماامل چې دا یا الله اب منګ وایو چې مین الله تعالی من الله تعالی من الله تعالی سم کی گی بس من الله تعالی کوم ته تکلیف رارتی دا ته بہت نیجو دا چې بناو یوت چې خاصه کړي دی دا بس په ما کې ته چلو دا زما کمیا نه دی زما کو تیا دی او د دې کی مراغلی وکړه چې کله یو انسان ته تکلیف وره شي الله رب العزت داس ته ګناه معاف کړي الله رب العزت وتا یو ګنا دي شيوي ددن چی دتپتا نهي دې ته خبر نهي الله رب العزت معاف کئ راغې د معافۍ د پاره دې سیګنالو مساله به کیدې چې دا موبایل زکه بار بار کټ کیږي دې سیګنل یې لګي نو کهبت را ځي تلیف را ځي ناغې ته به من الله تعالی دا زما ضرب د طرف ندی دي وکوګاریم خطکاریمزماه بس شوي په بل چا به نه راړه چې زنانانه وول یا بلته وای چې دا انګور نه ده داس پیره دا چې وي د کومه اورिजनال غري د کنوې نو یمغه وي په دې ګور کې چې تا خاډ اورز نه دی د لیوادا څه وې تاس چلګې تو کوې چې دا نور می شي وي دا چللې دته کو خو پالي وای او دا په اسلام کې نشتا ها نیک پالي شتا بد پالي نشتا تو په دې چې چې وی دې کور تم کډرا وډی ده لوبه تمغو وي سم اورځو نمند مونډلینو وشالیم نه دلی دي ورا د خپل د ګناغه بدنامه په سوا شي په کور واشي تو کوې دې کور تر دا چللې تو کوې دا غانه می هغهسته نه دا چللې دا الله باندې غانو ونومنو بیک خبرم چرته لاړه تاسو چې په مونږ کې وای چې وئ نو امینو به کنه دا خبره چیرته ني آسي وای آسي لکه مطلب د دیغه او جواب باندې ځو ته ولی کریم د دې له معنی کې یا یو الذين امنو اي دې ایمان خواوندانو لم تقولو تفعلون دا وایسته او کويته په خل سو او کويته عجیب خلک یې نا مونږ چې په خلت سوواو هم غه به کو وون مې نو کا دجبې نو دا سر دجبې نه نه د زونه وایو الله تو خر کي نو یقین بساتو تاسو په الله باندې هره مع می نه هر مشکل کی خوشحالي کې راغلا نو هم به دا نه سره ته کې را ادا بدبق تخل کو سکاری چه خوشحالی پی راشی دو سوئی و ادا زمان کا مال لے دا زمان قابلیت دے دا زمان محنت دے دا زمان کوشش دے نا نا نا دیتے بناوے من جانب اللہ دا الله اللہ طرف ندا دا رابان خوشحالی اللہ راوستی دا دا, راو دا. دا زنان سوئی چه خوشحالی پی راشی مالداری پی راشی پاوکی دا اللہ شکریانا دا تیش نعمتو نا ڈیر شو خوشحالیاں نی ڈیر شوی مدالا شکری آدھا که داتا وی یہ خوشحالی بنائی وی تمرچکی پا پٹ پوری موی روٹے خوڑا ری دی یا خدا ہے مکر خوشحالی بنائی وی سور چه دی وی شپک کالا یا خدا ہے مکر لیکن احسان یہ رکی خواه و چې دې دې ته دې خلګو خهما دې دې خلګې چې ټکو شپکا لې اده او دا غټول مر په دغه غریبې کې تیر شي دته مايا یسو په 50 باندې عمره هم شي په سبوي دا زماده رب مهرباني ده هاذا من فضل الله هاذا من فضل الله هاذا من فضل ربي او دا زماده رب فضل ده دا حرف چې کې الله کړی دی درا ما با دیکی از کا مال نشتی آ blockchain تا تب خلق تا دا دا در تا ب Graph cybersecurity در عالم دلالله درکو تا تا بخل کو جو لا لی تا خود دیر میند کگو کنه دیر زیاد نزان کړا ولیو شپی درون کړی ویوه نا دا خود لا ورکړا دا تا ور دا. دا, دا اللہ پزل لی تا ما با دیکی از کا مال نشتی مال دلالله درکو خلق بطا تا سفت کئی تا سفت بکئی داې تا ډرګزارې کړي که نه وایي ما ته و یاد د زنانانه و یو بلته چې پ خو بیادو یو بلکي نو یا نه دو کچي داسې مباغې داسې چیزی کوي چېې مبالغه دو چې منطیانو لم نه وردي تاسې مباغه کوي په خبرو وکې او پتی پتونو کې داې وی ما ته پته د وایي تا چې می ګزاري کړی و هغه سړی سړی روئ خلک زاری و تاوي پوری پور تهګوره ړ اغم سر خوي داړ سرې سر غځي خوحاله چې که نه چې هرره دا خو ز ماسی پ کي نه وایه دا زما کمال لري من فضل ربي وي دا زما د فضل دی د چې راغلا. راغلهمب په چا راړی په الله دا الله الله کړی دي او کپ مصیبت راهه تکلیف راهه نو همبا یقین بپا الله کې دا الله طرف نه دي دا الله طرف نه دي نو نو منو بے کام ایمان راوډه پتا باندې یقین ساتو پتا باندې دبد با مومن شاری دا شانتي وانا توکل علیکم او باروسه کو پتا باندې توکل کو پتا باندې بلچا باندې باروسه نشتاخ یا الله پتا باندې باروسه کو توکل سے توي توکل دې دوي چيتا اسباب تیار کړل اسباب دې تیار کړل دغې نه بعد به په الله باروسه وکي په الله باروسه وکي مطلب څه تا د و بیا کوله به په الله توکل وکړو ځو به مې الله ښه کوي الله ته بزانو سپاره توکل الله ته خپل ځان سپارل توکل دې ته نه وای چې بس ته پرلته وي په بابا له باندې واړې او جبو تیر ما ته بچو د اسمان نه رزق مې لایوي کې منه او سلوا بچته را کوځيږي یخدای دا څنګه چې کنه کوي توکل خل کو غلط مانا آغستی دا غلط مطلب آغستی دی چې بس توکل دیتا وی چه اسباب نشتا او تایه چه بس دخو تیار رزق برا تا ملائوی گی اومر رضی اللہ تعالی تا چاوی تیرا جماعت ته خلق راغون شیوی دی راجم شیوی دی اومر سا بیو دی وی بس کار کسب کا نکی او با جماعت کناز دی وخ عمر ردي الله که پهلاړ غې تپورو کو و تاسو سووکې وي نحن المتوكلون کون او نحنول متتو کیلون مون خو پهلهتهکل کړړه دی چې عمر ر الله سر وخ چې چار چاپیرې اغا هغهتیار پرکوو یاپاره کو او مرې به ته جواب ک وی وویللابل متاکیین لابل متاکیین تاسو به خورا کیانې د خلکو ترړو ته چل جوړکلې سرره د کلکو د کورونه به پخ کړي را ځي او منږ به دل ته وخورو او بهجماعت کې بهاستکی او خخوا به به بل اړه ويتهکل دی ته نه ووي نوبی اسلام خوا او سړی را او تو ارلی و سروا، او خوب. نیچی دن نراغی نه نبیه الیسلام و تیتا سروا تو ارلی وی آو. ویدی سکلا، بس وی اغمی اللہ تاو آلکلا. اللہ تا می وث بارلا. نبیه الیسلام وی سنگو بس دیسی می پره خودا. نبیه الیسلام وی لادشا. دا اللہ بندا. لادشا اغمی وطڑا پونا پوری. بی ای اللہ تاو آلکا. اصباب و نفس و تا اللہ پل مال باه والا کې توکل دي تا وي چې د اسباب نه باد الله تخپل زانه والا کو الله تخپل مال اغا والا کول دکاندار دی دکان کې ظاهر باندې اغا اسباب استعمال کړ مزدورې د بار غوته دښوا دکان کیناسته نو تاس واجب سمادل د دې نه باندې الله تقبل ځان او سپورو چې الله میه د مازه چې هغه رب مال سمره رزق رافي د چیتو توکل دې د ویګنا چې بس ما وی الله توکل کړې نه نه نه دا کار باندې قرآن کریم نه چلی زکا قرآن نه چلی زکا د الله د کتاب نه چلی زکا توکل او پیل نن زمان با سبق کی یو ونو امنو بکا ایمان روڑو پتا نی ایمان با یقین با پا اللہ ساتو خان ویم ونا علیکا توکل با کوفا چا پا اللہ با اندی وکلا چکلا ازباب استمال کو ونسنی علیکا الخیر او چې په ټول بیان او ستا خپلې خسته خسته خسته چې په ټول دا الله چې کوم صفات دي دا الله چې کوم صفاتونه دي هغه موږ بیاناو وګوره د دې دکې دا د صفاتونه د دې دکې دا الحسنا د از کم تاسو له کوم څه نه څه قدرت کنا نو ونسنی علیک الخیر دا اللہ صفتنا منکو ملکی سنگ بیانو آغد سبحانک اللہم نمشورو کرلے سبحانک اللہم سبحان صفتت جا دے دا, دا الله و بحمدکا نو داد دا اللہ حمد بیانو و تبارک اسمکا داد دا اللہ صفتنا دی و تعالی جدو کا داد دا اللہ صفتنا دی و لا الہ غیرو داد دا اللہ صفتنا دی دا اشانتی بیا والحمد لله کی اللہ صفاتون دی دغه شانتی ربانا لك الحمد دغه شانتی سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى دغه اللہ صفاتون دی نو دا پی جندل بکار دی ونسنی আলাইک الخير او صفاتون بیان واستخ خیر صفاتون استا بیان او د الله چکم بهترین صفات دی دا نچی د الله صفاتونه باز خلکو یې ذکري نو نور نور سوائی. بل بلبل تاوي نه نه د الله کم اسماء الحسنا دي اغه زکه ول دی نور نور تا به نه چاوتي بودي دي شروع کړي زوي د الله حمد او تنا بیانو په فضي طريقه شيغي وي په جماعت کې بزور وزورا وای الله حمد او تنا په فضي طريقه نه دا جماعت کې په بزور وزور ذکر کړي او جماعت کې اغه با ذکر بکئی روایت اخو په موږ کې و چې ونسنی علیکل الخير صفاتونه بیان اوستا خيستا و هغه خيستا صفاتونه بیانول دا طریقه ده دغه لپاره طریقوم خيستا غواړي دا وري دغه لپاره طریقه هم خيستا غواړي څنګه هغه استاد خبره کوله غوي وې دلته یو جماعت دی وی باغی کې کسانو یې ذکر کو او په زبانه یې پو ځم باندې دا لګه پرشکاره ګولګه د خر غوی مو وي په پوسو کې په پوزه پوزه خو د شیطان غوژه لده حدیث کې راځي چې پوځه دې دار پاتې نه دا پوځه د وبواچوي دا, وبو دا صفاکي ځکه شیطان ټولش په پدی کې دی ري اته په پوسه د الله صفاتونه بیانه تا په کوم څه ویلو ونوسنی علیک الخير او صفاتونه بیان او تاسو او دلته زموږ دی گلشن غازی کې د بریلیانو یو غټ جماعت دی یو ځل زه کورما ودي کې د سپوږشتي اواز تاسو دي هاو هاو هاو هاو هاو تاسو دي چې مولا پکې بمز کې تقریر وکوه خلکو بچغې مولان یو مولا پک بیا به کومه خبره وکړه چې آقا کې کتے هه مغد ربي عليه السلام یا صدا یا پاک من در نبی علی کرام سپیو او غاپ ایو خلکم غفیدل او بلام غفیدو پا او سادیو تو مسئلی تا بود در اکو ما اپا دلارو کسو کی د دادا چاہ سپیدی ہاں دادا اللہ سپیدی کنا نو پا جماعت کدال اللہ تا سپی کلو اجازتا نشتا او دا پیغمبر سپیتا رادا نکڑنے اس تا خدو <تصفيق> شن کو تک دړه ونی ثی کنه د ډېپاردې دی دایاد دا یاد لری ونسنی علیک الخير د الله صفاتونه هغه په هغه طریقو بیان او ما کیند به د وورګ دی ووزی پی کوي د ووزی بي شو بده ووزی پی دا ویلو شوقینې زنانې دیری وای تا په موز کی وی چې ونسنی علیک الخير صفاتونه موږ بیان او استاخه تا نو په خسته طریقه به بیان او سنت طریقه زه ذکر کې ته چاو دي په خود لري دا تاسو وبکه تن ټول زمانه تاسو زکو پترنتي هواي ترداوي وي دا اې تردا چا خود لري چې دا زہ جانګري دم ده یا الله مې تاسو دا خبرم ما که سوي تا ته ته چوي ليدي دا ما ته مولا ویل دي ما غو ملا دي وېږي نه خبر نه ده الله رب العزت قران کریم کې او سورت را لګلې ده سورت الفاتحه چې د دې سورت نوم دي سورت الشفاء هر قسمه د بيماری علاج پدی کې پروته وو پیرې وایا ځان پیغام کا قران کریم کې الله پاک د دم د پاره اخیری ډېری سورتونو را لګلې دی چې دا وایا ځان پیغام کا او دې دواړو لا سوره باندې چوکا په پورو باندې راکاګا ورسنی علیګل خیر دا ښه تر او غره طریقہ نه کوي او نور نور طریقہ کوي بل بل شانده دمونه وما دميته از دميته ولكن دم دم دمانا هل يقول لك في قبرة كوالا اغاوي ويوجده دم كوالا ما هي جهداء فاقه ده بسن دم كي ويجو وما دميته از دميته ولكن دم دم دمانا ولكن سكسك سكانا يخضا يا فاقه ويتا دم ده دي. اخلاك ديتا خوشحالي گي اجو قرآن وتوهي. قرآن خرطم بزی سی که او پڑ سی خرطم خرطم اوی دا خوالم رازی این چی درزی دا نقواه کنه دفده بنده دا ویمانم رازی تالا درزی دا بیا به نور دمونو بزی گردی دا یاد ساتی دلتا چه منگتا تعلیم را کڑا شده و نسنی علیکن خیر دا الله اغا صفتون بیان کا چی اغا سکتی ور صفتون ای دا اللہ صفتون ای سپکی بگر وڑو شورو ش ناشنا ناشنا دغه دي خلکو پهتن شته چې د زمونونه جوړکي دي د ځان دمونونه جوړ کلل د ځانې م پ جوړي کلي دي د ځانې په کې ختمونه جوړ کلي دي پوه شوی که دا د دا, دا, دا پلان د دی کار دپاره دی پلان د دی کار دپاره دی پل د دی کار دپاره دی تجیبه کار دی دا فران جوپ د دغه کارون دپاره لا را دیې دی دا کار به کم دا اللهې پتونونه دي پاسې پتونو الله تهیر په دي دا شانتي دا الله تی قوتونه بلچا ورکول کول بلچا کی غنل دکا پنجاب تر ته لاړ شي دلته سګي دلته اولیاء او ترمنه خو دي دت ستګیر دستګیر دستګیر څه دی پس سخت کی لاس ور کول کی د دځي فض بچاره اوذ الله سیفت او سے اعظم او سے اعظم داوت شیخ عبد القادر جیلانی له اعلان می خو دره مور بلر ولا عبدالقادر خوده او عبدالقادر او خلق ولنم کی خوده غوث اعظم لوی فریاد رد غوث مانده فریاد رد عظم مانده لوی مطلب ده شو غوث اعظم لوی فریاد رد یا دا اللہ نم لوی اللہ و اکمان یا ولی لنمی خوده داتا گنج بخش داتا مطلب ده جسدی غوار ناغا ورکی او گنج بخش مانده خزانی بخونکه دشانې غریب نواز یو بزر م نو غریب نوازې خ او چا پهکې نوې خ لال جو لال مطلب شو لال شاباز کلدر کالاړ چې هلته زنګو دوړن دي خالی چا خالي زنګو دی وزنګله د بس و بیا به ته بچی می لاږي او به بیا کې د خدای بندېګنو قرآن تعليم وله ناخلي، اولاد ورکوونك اللّا ده، الوحاب هر تا ورکوونك صفتون دا, دا اللّا جي کم دي، دا با اللّا ورکو، فا آغا طریقه بي كو او فا کم طریقه بانه چه دا تعلیم را کرده شئه ده دا دا وزیبه، دا ذانا دا ختمونا بیربانی و قیدامه کوئی تاپوست کوئی علمنا و دا استاذنا تاپوست کوئی چه ما تا دا وزیبه چه خود اللّا آيه د په سوندت طریقه دا کرا سن... دا ځینې جرانه ونه کو قرآن نه قرآن ویل کې څه ګناه دي ډېر جرانه پدې وڅېشي وی قرآن له نه ختم, ختم وی په ختم کې څه ګناه دي قرآن ویل څه ګناه کار دي زه تاسو ته دا, تا دا خبره کوم ته چې ملکه ته چې ملکه شروع ستنه کې الله اکبر نو شروع کېږي نه الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعال تجنه شروع کی کنه انت چې کوتي وتا نه هغه تا ته خوړ له خپل مز په دې طریقه کوم چې د دې نیت کوته اللهم الله اکبر اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلی تعالی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید ابله خوړ ته چې خوړی د دې کمل کم ما دا ورو مز خو په دې طریقه نه ده هغه ته شریف دی کړه ته ضرر شریف نه اغور دتوي خورزه د روح شریف منه م خو په دې دی کې د روح شریف ثابت نه نه طریقه دی غلطه كلا وینا دي صحیح ده او طریقه دی صحیح نه ده منګوي ختم قران ويل د قران تلاوت ذکر ازکار ختمه صحیح دي او طریقه صحیح نه ده طریقه به منګي د کو د چانه دالا کتاب دالا رالي ګله شه پیغمبر حالا بمانگده پتلگی. نو ده دیو جنا. نما سولو زنالو تدان سی حد ده. چه اخفل چه سب بسم عبادات کوئی. عبادت ده سنت مطابق پا کار ده. سبق دوباره دو راوم. ونو امینو بیکا ایمان روڑو پتا بانده ونو توکلو علیکا بروسکو پتا بانده ونو سنی علیکا الخیر او صفتو نبیانو ستا خیستام الله پاک دې مونږ توله لا عمل کولو توفيق را دي څومره درانه چې بده در دراغلي در الله پاک ستاسو دو توله دنيا او آخرت کې ستکي درسونه زمو شو رشي دي دی باجيونو کې ريمشا کالني کې نن دا زوره تفسیر ابتداء دا د دیرن کم باجګاري راغلي دي مالتا د درسته در ابتداء وشو الله پاک دې دی پکې ډیر سرونه برکت شنو واچو الله دې خلق له توثيق ورکی دنا نو له توثيق ورکی چاغه درس واوري او خپل عمل کی خپل ژوند کی راولي او الله پاک دې اظهار قسم شرورنا دا درسونو حفاظت کی او الله پاک دې دا درسونو زموږ کامیاب کی ګلشن غازی کی زموږ ان ته هم در شورو دے نو دتی په کراچی کی درسونو دي الله پاک دې ټول درسونه کامیاب کی او د کم مقصد د پاره چکیږي چې مقصد د توحید او سنت دی او مقصد د شرک او د بدعت رد مقصد د خلق او تعلق د الله سره جوړیدل الله پاک بهغه مقصد د حصول توفیق منقوله لراکی او الله ی رضا در سن ټول کامیاب کی او ان شاء الله ده اراده ته په دې دي کیم د تر ترتیب وشي زمو کوشش جاری ده او دې دي کیم ان شاء د تور تفسیر مونږ ترتیب کو نو زرانانه بیا ذهني طور پر ځان تیار کی دې دي چې کم زنان لري اگر امزان تیار کی دل تباہ انشاءاللہ دورت افسیر شروع کی گی اللہ جے آسانیہ نے پیدا کی اللہ جے اثباب برابر کی وآخر رضاوانا سندلہ رب العالمين